Plaça de Nou. Bona tarda, un dilluns més eh, tornem a estar aquí, som els castellers de Mollet i us portem a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM, el programa Plaça de Nou un programa que cada setmana aporta a la sintonia de Ràdio Mollet l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat dels castellers de Mollet i també fem cinc tints de l'actualitat castellera del, del món casteller una temporada exitosa com està resultant aquesta per, per gairebé totes les colles i després eh, comentarem en el món casteller els m, grans i petits rècords que s'han aconseguit eh, aquesta, aquesta setmana i també parlarem doncs, eh, de l'actuació eh, que vam tenir els castellers de Mollet el dissabte a la tarda a la festa de tarda de Sant Feliu i també parlarem de, de les properes activitats ja estem a dues setmanes vista de, de, de la nostra diada I, i, la, i aquest cap de setmana Uh, ens anem a, a Baó, a, a la Diada dels Castellers del Riberal. De tot això i molt més parlarem fins a les 9 del vespre. Avui tenim l'equip eh, pràcticament habitual, tenim una baixa, que és el Guali, però la resta de d'equip eh, estem, estem tots aquí. Per tant, anem a fer la presentació. Què tal, Juande? Molt bon vespre a tothom, bé? És que he començat per a Sí, sí, ja no, no me l'esperava i per això... Però bueno, bé, bé, de moment bé. Aquí acaben de repassar el, bueno, el guió de la notícia. que no estava assabentat i que fa goig mm. veure notícies dintre en del Montcastellier. Sí, perquè jo ja et dic, aquesta temporada, Déu-n'hi-do, com, sí. com estan anant, no només per les colles grans, sinó per les colles mitjanes, per les colles petites, pràcticament tothom està eh, eh, assolint eh, els, els màxims històrics de, de, de, de cada colla. Sí, i això provoca que sortin notícies de bon gust de, de, mm. de, de comentar. Mm. Doncs eh, continuem la roda, tenim tam, eh, davant de l'ordinador, que ja està, ja està preparat amb el seu Facebook, el Joan Magómez, què tal? Bona tarda. Molt bona nit, tot preparat. Molt tot bé. preparat. Sí, sí. Esperant aviam si, si la veure, gent si deixa, feina. De, deixa de tenir recansa de posar missatges, perquè ja fa molt de temps que pràcticament... Eh... Eh, ningú no comenta. Tot i hi ja serem conceptes maques que no han, no han sortit avui, evidentment, sinó que es, han, es van publicar abans d'ahir, al vespre, mm i n'hi ha cosetes maques per llegir. Doncs, com a mínim, això això ho llegirem. Eh, també tenim el Dani Contreras, el Carla. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Mm. Acabant de, de perfilar la, la feina, no? De, sí. De final de temporada, que, que bé, bueno, encara... déu nhi no? Complicat. Complicat, eh? Complicat. Després eh, estem a punt de rebre que se suposa que arribarà una mica més tard el president, el Roger Parera, que no, per, per motius de feina ha sortit una mica tard i està venint cap aquí. Doncs eh, qui us parla és en Bori, com cada setmana, i tenim el control en Dani Padilla. Eh, començarem, com sempre, repassant els horaris d'assaig. Qualsevol de vosaltres. Els horaris d'assaig sels són els dimarts di de... de 8 a 10, i els divendres, de 9 a 11. Són assajos que fem al centre Civi Clera, al carrer Cervantes, 1923, o entrant pel carrer Ferrocàlis, entreu per la part de darrera, i uns assajos que ara ja ara ja comença a fer frasqueta, ja, ja comencem a assajar a dins de la nostra sala. O sigui, que si algú no ve bé l'assaig perquè diu que fa fred, doncs no té excusa. No té cap excusa. Per tant, eh, comentar això que estem estem treballant de cara als castells que hem de portar a Viada i doncs, és molt important, doncs, quan, quanta més gent vingui millor, sobretot eh, ja que tinc aquí el Garla, per mirar de fer proves a agafar-les a l'assaig que és el que, el que més ens, ens està costant últimament. Sí, fa falta vull dir, un, un cop el, ten, el pots tenir net, cap problema però, però un cop agafes amb la pinya els segons ja no estan a terra, i ja és més complicat la gent també s'ha d'acostumar a, a fer segons quins castells que, per exemple treballar amb crosses que l'hem fet poques vegades, i, i sempre doncs, això fa falta gent, perquè no pots, no pots tirar segons quins castells amb, amb dos cordons limitats de pinya. Mm. I a més també si podem assajar eh, una pinya que fa l'assaig, ens trobarem que a l'actuació de diumenge, doncs, la gent ja sap més o menys on s'ha de col·locar, que a vegades sí. tenim problema d'encaix, que aquest d'aquí que no... Sí, sí, la, sí, la gent sembla que s'oblida de com es fan les coses. S'ha d'anar recordant. Bé, doncs, eh, també eh, comentar que ja s'han reprès les classes de l'Escola de Gralles que tenen lloc el divendres a partir de les 7 de la tarda, allà, allà mateixa a l'Era, i també hem de comentar eh, les reunions de la Junta i de la Tècnica. Eh, hola, què tal, Roger? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Ja. Estic, estic en un lloc diferent avui, es, es, es, sí, estreno és que, lloc avui. És que quan ha arribat el Gàrlex s'ha posat aquí davant, i llavors li ha dit al, al Dani si podia canviar d'allò i s'ha posat, posat el teu espai. Però eh, bueno. És igual, no és del meu tampoc. Eh? Bueno, és el... després canvia-ho si vols. Ja. Eh, no, només és igual. <laughs> em sento Wali, avui. Sí, el Wali no... <laughs> Estàs en el lloc del Wali. Sí, el Wali ha fet campana avui, però bé, bona campana. <laughs> bueno, bona tarda a Bona tarda a tothom. Dilluns. Ja has dit Ja has dit lluny, sí. sí, sí. Estàvem comentant el, la importància de que la gent vingui vingui assaigs per, per mirar de fer... Perquè el, el tronc més o menys sí que es pot assajar cada, cada setmana. S'assagen troncs, es fan proves, introduint gent nova, mirant de i pes eh, els pisos alts, però el principal problema que tenim els assajos és no poder tancar una, un parell o tres de pinyes a cada, a cada assaig. Totalment d'acord. Vinga, que ja s'ha la presentació, pel que veig. <ríe> eh, seguim. Eh, havíem de comentar la, les reunions de la Junta i de la Tècnica. Aquesta setmana hi ha ja Junta? Sí, segur. Bé, bueno, sí, sí, sí que hi haurà, sí, vaja. Porta, dient-ho, fa un mes i mig. <ríe> no, bueno, és que em portem dues seguides, ens sembla. Aquesta serà la tercera. Serà la tercera. Hem d'acabar de tancar... Bé, bueno, tot el dia ja està tancat. Mm. Uh, Després ja ho comentarem, entenc. El que es, el que es pugui comentar. Ah, ah, ja... En pensi a viat es pot comentar tot. <ríe> I, però bé, bueno, hi ha algunes coses encara per a tancar, de resoldre i bueno, de, també que això de, ho tancarem. Ja de dia no, ja farem la, la prèvia el proper dilluns, que ja sí, ho sí. explicarem tot en, en sí, detall. Sí, sí, farem la prèvia dilluns. Avui, avui farem, si vols, una mica de titulars i ja la setmana que ve, dilluns que ve, ja, ja ho desenvolupem. Doncs vinga, fem-ho així. Eh, I la reunió de la tècnica, que és el divendres, a partir d'aproximadament les 8 Eh, maneres de contactar amb la colla els telèfons, el fix i el mòbil el fix el fix és el 93 579 41 16 eh, com ja sabeu és que porta el Gàrlec només a sobre aquest és el, es... el gàrlec, no fix aquest us respondrà un contestador automàtic i de seguida que vinguem a despatx a... revisarem i el mòbil és el 615 384 482 que aquest sí que us respondrà el Dani Gàrlec el DN Contreras, Gab. És el que està l'Era. <risa> sí, és que el Garrec sempre està a l'Era. Sí, sí, sí. Ja viu per allà, quasi, quasi. T'he de portar-me al llit, ja. Llit, ja. Eh, anem també a presentar la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat i amb la nostra adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa podeu fer-ho trucant al telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. O bé, doncs, eh, doneu-lo una mica de feina al Joanma i sí. deixeu un missatge al Facebook. Sí, a Facebook Castellers de Mollet o al Twitter Castellemollet. És arroba Castellemollet. Eh, que últimament també al Twitter tenim... Cada setmana anem creixent de, de seguidors, retuits i... Sí, quan, quan tenim una cada setmana de, de diada d'actuació, doncs es nota. Sí, sí, ens marquen com a favorits. Sí, també, també. <ríe> em sembla que actualment som uns 1.100 a Twitter i 1.600 a Facebook, si no, estic equivocat. Més o menys. O sigui que No està mal. Mm. Doncs concretament 1.161 a Twitter i 1.673 a Facebook. Déu-n'hi-do. 2.700 persones. O sigui, sí, que, sí que arribem a gent. Ja sóc eh? pinya, podria fer. <ríe> El sí. sí. Eh, eh, el programa s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Radio Mollet 96 en 96.3 de l'FM i s'emet en repetició el dissabte d'11.30 a 12.30. 12 I també teniu la possibilitat de sentir el programa eh, en el moment que vulgueu mitjançant el podcast amb l'enllaç que, que pengem a la nostra pàgina web i al Twitter i al Facebook. S'ha revisat això del Facebook de quan jo publiqui l'enllaç al Twitter que surti al Facebook sí. perquè la setmana passada jo no, jo no el vaig veure. Sí, sí, sí que es va publicar. Sí. Es va publicar. Sí, sí. Bé, els tuits aquest cap de setmana, les actuacions, etc. s'han publicat tots a Facebook. Mm. Vale, tant, Podria està... ser un error puntual la Facebook i Twitter. Bueno, mm. Ja passa tant en quant. Bueno, doncs esperem també que el Marc Candela estigui estigui sentir pel, per internet que últimament tenia problema. <laughs> això és un... És una broma. <ríe> doncs eh, acabades les presentacions entrarem en matèria comentant les coses de casa. Sempre farem, eh, el, la, la introducció de les coses de casa parlant de com, com van els assajos de la setmana passada. Eh, algú que em pugui fer una valoració de com van anar l'assaj de dimarts? Mm, bé, bueno, jo mateix. Jo. Sí. Uh, bé, bé, la veritat és que el, el dimarts um, vam intentar... Divendres no podia venir la canalla, o gran part de la canalla, uh -huh. i es, es va parlar amb els pares, sobretot, que intentessin venir dimarts per fer l'assaig encarat a l'actuació d'aquest dissabte. I bé, la primera part va ser anar matxacant canalla, anar fent proves amb el, tot el que s'havia de fer per, per l'actuació. I la segona part ja va, ja va ser més d'assajos, de, de, de començar a pujar quarts amb dosos, el, tant el 4 com el 3, eh, proves del 5, i bé, bueno, o sigui, una segona part més tècnica i una primera més de, de canalla. Més pràctica de, de rodar canalla. Sí, sí, sí. De l'assistència, l'habitual la, bueno, de dimarts... Bueno, l'habitual de dimarts. Com va venir més canalla, doncs sí. igual... Sí, però bueno, ser... més tirant a l'habitual de dimarts, potser. Uh -huh. mm. Però bueno. I el divendres, eh, divendres sí que... Divendres sí que hi havia més gent... Uh -huh. I, i bé, ja, o sigui, divendres va al contrari de dimarts no? la, la falta de canalla doncs es va intentar tirar tot fins al Cotxador on uh -huh. es va poder o inclús alguna nena va arribar a fer d'enxaneta quan normalment no ho fa uh -huh. I, i això doncs, intentant tancar alguna que una altra pinya i, uh -huh. i això doncs, assajar el que, doncs el que dimarts no vam poder assajar assajar-ho divendres uh -huh. i bueno jo... proves de d'una parella, parella de dosos que ja fa temps que ve, que venies a Geni sí. que el, el dissabte es va estrenar a plaça. Sí, sobretot. <ríe> sobretot acabar de, de, de perfilar aquests dos últims ajuts amb elles mm. i, i bueno, ja es va veure dissabte a plaça com ho van fer a Genià. Ah. Mm. Molt bé, doncs... Eh... Si de cas, doncs ja comentem l'actuació la, que va tenir lloc dissabte a la tarda, dissabte dia 12, vam anar a Sant Feliu de Llobregat, on actuàvem a les, en el marc de les festes de tardor de la població del, del Baix Llobregat, i actuàvem amb la colla local, els castellers de Sant Feliu, i els canallots de Sant Vicenç dels Horts. D'entrada vam veure que seria una actuació amb, amb molt de color... Sí. Sí, que perquè... al final va acabar a les fosques. <ríe> <ríe> amb molt de color, perquè Carajots té una camisa allò, color taronja... Carotano. Color botano, eh? però, però molt car... fort, molt crida, né? nou, voler nou. més, com que és una camisa nova que no té el desgast, doncs encara estàvem amb el color amb el color viu. I Sant que té aquest color així, de rosa, tirant a granatós... Rosa, rosa fucsia, sí. Rosa fucsia, doncs... Sí, sí. I, I, bueno, i nosaltres. Sí. Evidentment. Uh, vam uh, arribar al lloc on es feia l'actuació, que al principi tothom es va sorprendre una mica per la l'ubicació d'aquesta actuació. Era un... Un pàrquing. Un pàrquing, és que no, no era ni, ni plàstic. cobert. Desco sí, descobert. sí, un pàrquing d'escobert, aquest, és com si de, de zona blava. És com si haguéssim actuat a l'antic pàrquing una miqueta que hi havia abans de la plaça, al Pla de les Poneres. Recordeu el pàrquing que hi havia és allà? Si és actuat al pàrquing del Caprabo. Més aviat, sí. Però bueno, però estava cèntric. Sí sí, sí, sí, era una estava plaça, i, un tros cèntric. I estava, el que sí que es va demostrar al principi, no, que no es veia, però al final es va demostrar que estava dintre del mar de la Festa Major, perquè al final hi havia gent. Sí, sí, al sí. Al principi, quan vam arribar, no hi havia ni deu allà, no. un home escalfant allà al mig de... com si volgués córrer, però sense córrer, perquè no estava per córrer, i, i poca cosa més. I després, realment, sí, un, després estava molt un, plena. Va, va augmentar el públic sí, bastant. Sí, estàvem. Sí, bé, realment estàvem al costat del, de l'Ajuntament, crec, no? Sí, o, bastant. A un però, carrer sí. o així, vam veure el mm. castell de Castelldefoc, el Campanar, els Diables i tot això, estaven sí, al costat nostre. Sí, al o sigui, principi i... era una cosa molt freda, que després va anar sí, semblant una plaça castellana, no, encara que no va deixar de ser un pàrquing. Tinc una coneguda que és de Sant Feliu i em va venir a saludar i vaig dir, escolta, per què festes de tardor? Vull dir que és la festa major d'hivern i tenim l'estiu. No, que l'estiu no la celebrem. Vull dir, la festa major d'estiu és el cau a mitjans de juliol i no se celebra com a tal, ah. i la festa major sempre celebra la de tardor que és aquesta, que és el segon patró del poble, que és Sant no sé què. Sí, com aquí mm. Sant Vicenç. Vale, pues la festa major majoristiu no la celebren, fan només la missa i poca cosa més, mm. i, el, i les sardanes i poca cosa més, el que sí que fan sobretot és la festa major de tardor, que és aquesta, mm. que és la, la forta, diguem-ne. Doncs, eh, com com deien, doncs, eh, ens plantàvem en aquesta actuació amb un programa de... Teníem previst eh, el 5 de 6, que és el que portava el 5 de 6 a fora de Mollet. Eh, després vam fer el 3 amb agulla, no, perdó, el 4. 4. I, I el 4 de 6 i vam acabar amb el 3 de 6 amb agulla. Sí. Doncs eh, en aquest eh, principi s'estrenava aquesta parella de dosos, la, la Lucía i la Marina, en mm -hmm. el 5. I la veritat és que ho vam fer superbé. Sí, tots. tots. Mm -hmm. Bé, bueno, to tota la colla. Tota la colla perquè bueno, tots els castells s'han de treballar, alguns me, més eh, que d'altres, però aquest 5 de 6 es va... amb, amb, amb algun probleme, problemeta que, que van poder resoldre, doncs, tant eh, a part de l'encaix de, de la pinya amb els segons, i, <coughs> i, i al final, doncs, eh, es, va, es, va, es va aconseguir les càrrecs. Sí, va. sí, aquest, aquí és on es nota la falta de gent a l'assaig mm -hmm. per, per poder entrar cadascú al seu lloc dintre dels 5, o sigui jo torno a reclamar el que vaig reclamar ja fa setmanes, no? que la gent vingui a l'assaig per poder tancar aquestes quatre pinyes voluminoses, perquè tots n'aprenguem a, a posar se a la... Perquè és que vam ve hi un de d'arregles que la van desplaçar per al complet, no? I no és res més que una manca de gent al... a l'assaig, que és necessari ara a final de temporada. Mm. Mm -hmm. Doncs, eh, alguna cosa que vulgueu comentar o... Jo l'únic he comentat el mèrit de la Marina, no? En el, en el 5 de 6, com no? La Sílvia em sembla que feia... Bueno, sí, ahir, la Sílvia feia, feia un comentari. Feia un escrit molt maco en el, en el mm. Facebook de, de Castellers i totalment a, a favor i d'acord de, del que comenta la Sílvia, no? Realment una persona de la Marina que fa un any que fa Castells, un any, no? Un any mig, sí, si arriba. Sí. I, I del seva edat, que tingui la Sanfreda d'estar allà dalt, Uh -huh. quan se li van baixar els pantalons, agut a la pujada de l'encaneta, de, uh -huh. és... de l'agotxador, pues, té molt la mèrie. És el seu, el seu primer castell a plaça de, de dosos. De dosos dir, amb tots els nervis que això comporta, la sang freda de quedar-se allà i diu, jo no em moc d'aquí fins que el castell es descarregui, doncs xapó per ella. Uh -huh. doncs, eh... Sí, volia comentar-hi precisament de la Sílvia, per si algú no l'ha llegit, uh -huh. Eh, diu, porto 20 anys fent castells i sempre he dit que no en tinc ni puta idea perquè cada dia, en el moment més inesperat la persona que menys et penses et pot ensenyar una, alguna cosa nova Ahí a la tarda, a l'actuació de Sant Feliu una d'ossos, del 5 de 6, ens va donar tots una lliçó castellera de tenir ben, ben clar que un cop a dalt, el més important és lluitar, lluitar per descarregar el castell i res més per totes aquestes petites lliçons em sento orgullosa d'aquesta família, els castells de Mollet, gràcies Marina mm. Doncs eh, el que dèiem, doncs, va tenir aquest parcans i, i va aguantar com, un, una campiona. com una campiona. Tot i que la gent va començar a aplaudir abans, i, perquè jo estava, per exemple, jo estava a la pinya, eh, tractant de sentir les gralles, que a vegades era complicat, mm. perquè va haver-hi un moment que va coincidir amb una tocada que passava pel costat i se sentia més la batocada que no el toc de gralla, i just abans de que toquessin aleta jo vaig sentir aplaudiments. I, Què passa aquí? Quan el... No, va ser a la segona aleta. Eh? Quan va, la primera aleta va ser, van aplaudir. No, crec que va haver un parón i un xivarri per aquest motiu, però l'aplaudiment va ser pel, per la segona aleta. Eh? Mm. La va tocar de era encara. No, la va tocar de noia encara. En el tercer castell, sí. Mm. Doncs eh, les, les altres colles, els castellers de, de Sant Feliu... Mm, havien planificat eh, una diada de màxims i, i van voler portar el 4 de set eh, per primera vegada des, del, des de la represa d'aquesta colla que va ser a, a mitjans del 2011 uh -huh. i doncs un 4 de set que no, no va reixir. No, ja estima, va no, ser una, una espantjada del de dalt. Tot i el tramologo tenia evident, jo crec que sense, si no, sense l'espantjada jo crec que l'havien menys carregat. Sí, a carregat, jo diria que sí. No, no jo diria que sí. Jo, jo, no, jo crec que no. O sigui, jo, personalment, eh, dins el que entenc, jo, sé que eh, t'agrada no, tirar aquest castell, perquè el tenies plegejat i les de tirar, i com sigui, però potser sí que... No sé, jo és que som molt conservador en això, eh? per exemple, amb el Rubén sempre tenim aquest problema, que sempre vol tirar a i jo li dic que baixi. Però jo, jo, jo l'hauria baixat abans. No, baixarà, tornes a provar... Fet jo que... Ah, no, no, no, baixarà tot. No, no, no, Home, jo, pel que sé, jo, jo, jo no el segueixo al Facebook i l'havien descarregat net, el 4-6 net, tres i quatre vegades. Sí, però quan, el, quan jo el vaig veure a l'actuació, jo estava en una de les regles i, i va haver -hi un moment que, que es veia, no? Que, sí que és o sigui, que el estava molt tancat, això sí que ho recordo. Bueno, s'estaven tocant espatlla sí, amb espatlla, vull así, así. dir... Mm. Que, bueno, no, s'ha de treballar, vull sí, dir, descarregar-lo no, descarregaran perquè... Si van aguantar en aquella posició, pues segur que el descarregaran, dir, potser tirar-lo baix, tornar-lo a muntar, mm, no sé. Ah, però en tot cas va ser despenjar del pont de dalt. Sí el, sí, el problema que van tenir va ser això, que se'ls hi, se hi va despenjar el pont de dalt, però la resta del tron va baixar sense, sense problemes. Mm. Després eh, van, eh, van, baixar, van fer el 4 de 6, després en, en tercera ronda van fer el 4 a 6 amb agulla, i van fer un torn de repetició per plantejar la torre d'Assís, que aquest sí que va haver un moment de dubte. Uh, es va sentir avall, però l'enxaneta va continuar i al final eh, va carregar la, la torre i un cop feta l'aleta, la, doncs eh, el castell va fer llenya. Tampoc entenen. Mm. La meva opinió, eh? Mm. No. Sí, jo que... Bueno, no sé, són plantejaments. Són plantejaments i, i, i cadascú pot donar la seva opinió, però a final d'ells són els que decideixen. No? També suposo que ells en la, la, seva, era la seva festa de tardor tarda doncs, eh, van Des plantejar de, una actuació de màxim. De la barrera a los toros se ven sempre bien. Mm -hmm. no, és fàcil opinar. A mi, a mi em recordava molt el, el, les primeres proves senceres que fèiem nosaltres de Torre, neta. Amb, que sempre hi havia aquell test que es començava a doblegar i doblegar i a base de provar i provar doncs, deixes de tenir aquest mal... O sigui, mala mal posició, mal, o sigui. posició de, de, de plegar-te molt cap endavant. La torres complicades, complicada, és a no? o sigui, pot anar cap a qualsevol costat. Així que recordo que els segons estaven molt oberts, molt, no sé. Jo recordo que els... O sigui, vaig dir, que oberts treballant amb els rasos totalment estirats. Vull dir que, que per persona torre de 6 potser era massa obert. No sé, eh? A això, el Benji. No. Però en tot cas, la van va en extremis. Sí, sí, es va, es va carregar, però va caure justament. Sí, a la descarregada, el temps que ja estava plegat, doncs el rebre del pes de l'enxaneta ja no va poder fer gaire més. Mm. I no res, és... això és treballar-la, mm. treballar-la perquè la tindran poc. I l'altra la, colla que, que hi havia l'actuació, els carallots de Sant Vicenç dels Sors van fer el 3 de 6 amb l'agulla en, la en la primera ronda, després van fer un intent desmuntat de 5 de 6, i després... Eh, van intentar-ho un en la tercera ronda. Es van quedar al final amb dos castells perquè no, no va haver temps de fer un, una tercera ronda per ells, o una ronda de repetició perquè ens van quedar a les fosques, no, no hi havia il·luminació, havia de començar el corre foc i doncs... Eh... S'hi sí, faltaven les dues ambulàncies, també. Sí, perquè amb la caiguda de... Sí, amb les dues caigudes es va marxar cadascun amunt. Uh -huh. i... Es van quedar amb les ganes, eh? Sí, uh -huh. molt. M'han amb les ganes, volíem fer la tercera ronda, el que passa que al final se'ns va escapar de temps. Si més, diuen que volíem tirar el Pilar de 5. I volíem tirar també el Pilar de 5 com a pilat d'acomiad, i teníem moltes ganes de tirar endavant l'adituació, però no va ser possible. En tot cas, per ser una colla que porta un any, no està mal. Hòstia, Déu-n'hi-do. Els dos 5 de 6, descarregats a l'any, diguem-ne... No, fa un any ni que van... no sé si no, encara se'n no no colla en formació, això sí, sí que no ho sé, i... encara se'n sí, sí, colla no en formació, imagina't, doncs, no està mal, dos cinc de sis. Mm -hmm. no, I... Sobretot, per la gent que, que, que necessiten, m'entén, -me, em sembla que el primer avi el van fer per la seva festa major d'estiu a, a Sant Vicens, que ja, evidentment, sempre tens més camises, però tirar-lo fora té un mèrit mm -hmm. molt no, Les dues colles portaven un volum molt gran de gent. Mhm. Mm mm -hmm. I, de fet, doncs, eh, acabada l'actuació, la, sense, sense ronda de pilars, com, com dèiem, per, eh, ens van quedar a les fosques, vam poder veure en un momentet el petit castell de focs que, que vam fer, mm. començava el correfoc, i doncs eh, la colla local ens va, ens va donar el gran a un, un altre par, una beguda, i tothom cap a casa. I ja eh, ha pensat la, en el que tenim aquest cap de setmana, Sí, això ho posarem, ho parlarem en la segona part del programa perquè ara ja són i 26, hem de posar una migueta de música i avui hem triat una, el que es diu, una, una versió que si no millora o com a mínim està a l'alçada de, de l'original, hem, hem trobat la, la versió d'Alegria d'Antònia Font que fa el Tomeu Penya. thought about you din sorizo da mo ma cau it's all the thought of my sure very melancholy sailing but and goda supe air spinning together you're a blue just wall the cau el sol de sora baixa i plàcidament la gent s’renta i un ples carrer. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom l'estima i jo estima, tothom. Falla la corrent, les pideres no, no vendran cacau. Eh!